нинішнього зауча і Любомира Богдановича Христича головного лікаря номерної лікарні депутата обласної ради «Нарешті!» радісно зітхнула Софія «Нарешті заживемо як люди матимемо мудрого, доброго здатного на самостійні рішення керівника «Ти про кого, Софія?» Оттямила її Юлька. Директором буде Костик. Усі за нього. Як усі? Вони що, почманіли? Це ж потрібно остаточно глуст відпасти, щоб обрати оцю ні рибу, ні м'ясо. Софія, ти не знаєш, про що точаться балачки в учительській? Христича бояться. Кажуть, якщо він прийде, то наведе порядок. На роботу потрібно буде щодня ходити. А у нас, сама знаєш, деякі раз на тиждень з'являються. Справді, було кілька таких викладачів, що приходили на заняття, мов, березневе сонечко, час від часу. Костик нікого не контролював, Йому між запоями ніколи було, Та й незручно, сам такий. Все котилося шкереберть, А за й байдуже. Що ж буде, Юлько? Що з усіма нами буде? Це ж не жарти, Якщо його беруть, це катастрофа. Як вони розумні, освічені люди не розуміють цього. Часи змінилися, тепер так працювати не можна. Колись обходилися отак, по межі дощ, а зараз не вийде. Закриють училище, а нас усіх розженуть до дідькової матері. Софія, леж, кажуть, христи тиран. У нього все за командою роблять Шикуйсь, струнко Ви ж зовсім його не знаєте А я знаю Любчик чудова людина Він прекрасний керівник От побачите Він зробить з наших старих Убогих корпусів лялечки Збудує нові приміщення Придбає обладнання І примусить працювати Від дзвінка до дзвінка Втрутилася Анастасія Дмитрівна, яку чорти наднесли до кабінету якраз на цих словах. Для вас особисто, можливо, це й добре, але не для колективу. Софія почала розповідати все, що знала про Христича, як він турбується про свій колектив, як привозить працівникам продукти, як дістав нові меблі. Як роздобув стоматологічний автобус, яких на всю Україну всього три, що й у його лікарні найкраще в районі обладнання, навіть у них в центральній районі, далеко не таке. От і забирайтеся до нього в село, якщо він вам так до вподоби. Баламутьте людей там, відрізала дракула. А ми тут самі без таких розумних розберемося, що для нас краще. Софію ніхто не чув, не бажав ані почути, ані зрозуміти. За Любомира стояла обласна рада, обл здоров відділ. Оті самі ненависні серцю керівні структури яким так хотілося показати дулю. Хай знають наших. Покерували, тепер демократія. Більшість керує, більшість обирає. За Костика горою стояв колектив. І колектив переміг. На збори Христич приїхав з представниками обласної влади. Це зіграло проти нього. В залі зашипіли. Начальство привіз. Хочуть нав'язати нам свою волю.